مران مخترم آردن کو دو مولانا ازین اللہ سے دو رائے تفسیر قرآن دو ایک نمبر کے ست چپا مزد امیر ماویا محله هټک سالڈر کی ستمبر دو ازارات کے شعر دی دی دو ملاوی دو پا تیاس ستی اشاوادی سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازا نیز مین چوک جنگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو فورن خاطي وتا ورکو چې لښو صاحب ها دا خط ورسو ما ته معلومات راوړا وجتوا ام منتل دي خذلرا او قوم د دیلرا سیدي ګولین ورتا سیواد الله نا او هیڅ تکړیو دیل شیطان نا کار اعمال ندي او اڑولی خلق د لارینا او هم لا یحتدون دي سملار باندې ندي روان الله يجدول الله دی اولی سجده نه خاص کې تا آغازا چروبازی پر چذونا آسمانونو داس, داس مکو نا او الله پویږي پاس باندې چې تاسوی یې پټوي اللہ او تاسو یې ښکارا کوي او الله لا اله الا هو الله چې دین کتابلاج را بغیر د الله نبلسوک او الله دې رب د عرش لې قال وي سليمان عليه السلام سنندور مونږ ګورو چې تری شاوې له کوت درو جنونه اي صاحب کتابي هاذا حط و تولی کا سلیمان علیہ السلام او خط و تاجیبه اولی کا پاکہ خط کے ور تا دعوات مولی کلو او پکی دا توحید دعوات ور کو دا توحید پی الالوحیت دا اسماعو دا صفاتو او بلہ خبر پکیلو دا تکبر مکوی آجیزیوکی تابدار شے او کدازیو جیہات موندر روانی عملت ربان نکو خود خود لالو اغه شو کومرونه اخوا دنا کمره کې خپل بغل کې ودا هو د هیوکته دروازه بند وی لاره وکته یو روشندان ته وکته چې روشندان باندې ورړلو ایسره خط کې خود خوا کې اجر ویښ شو کاغذوري دغه سخت پریشان شو چې وی کته چابيان یې ورسه پروتو را کته هوت هوت اخوا سفیر ناشته سليمان عليه السلام سفیرل ته کې ناشته چې وی کته خاطر کولا او او خیاره هغه سیاسي مور باندې پویدا نو چې فوران خاطی وکړه ته خپل پارلیمنت والا اراکین شوره راځه مکه قالا او سلیمان علیه السلام سننظرو موږ ګوري چې تیرش ته اوي کته د روجونو نا اذا بکتابی اذا یو تا زماره خطا ایت نبی رسولات وسلام د اسلام د دا دعوت دا حدود خلق تلیکلی وو ثم تولانو بیا پڑڑا شد دینو فانظر تو گورا ما زایر جو چې جواب را گردیو قالت اوی دی بلقیسو یا ایوہ الملو اے دربار والو مشرانو دربار والو اجمت یو ناشنا خط را گلی اینی اول قیه را راور زور شوی ما یو خط و کریم ازت مندو یو قدر من خط را دی۔ داقدرمن ولزه کوي یو یا خدا خط په دی باندې مہر لګیدلی کریم په مانا د مختوم سره چې یو خط راغلی او خېر کې پاي سٹام لګیدلی دی یا کریم دا دی چې بسم الله لیکل شوی و نو د حضرت سليمان عليه السلام د خط کده رکا او دا خطه مشرک وا د سليمان عليه السلام د خط کده یو کا اے مسلماناتو په پنج وخته منځونه کې تا دا الله تبارک و تعالی د خط څونه قدر و. ان القیا الیّا کتابن करीم ما تارغ دلشوی یو خطیذت مندا انه من سلیمان دا سلیمان علیہ السلام تعالی ربنا و انو بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علیا و اتونی مسلمین دا خط مضمونو پدې حد کې یو بسم او پ بسم الله کې مکمل دعوت د توحیدا د توحید په توحید د اسماء او د صفات او د استعانت په دې حد کې دادی چې امداد یوازې د الله نغښتې کیږي الرحمن او رحیم دی او دې کې اشاره د خط آداب وتا چې ابتدائی ابتدای کې خپل مملکا کتاب مكتوبی له پریشان اجازه چاره لګوله ولي کا فرمن پلان دا را طرف کړه تر او بیا پاهي کې بسم الله لیکلو او پک مقصدی خبر علی کل دانا چیصل میں میرے خط لکھنے کا مقصد اے میرے پاس وقت بھی نہیں تا آپ کے ساتھ بھی وقت نہیں ہوگا مگر دل میں آیا کہ آپ کو کچھ لکو میں تو زیادہ لکھنا بھی نہیں جانتا مگر پھر کلم اٹھایا لکھنا شروع کیا اور اس طرح آخر ایک پک اٹھے کی مقصدو لکھی نا بس مقصدی خبر علی کل ندخط آداب پک ذکر کا اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَا یقین انداز سلیمان علیہ السلام ده طرفنا او په حق بسم الله الکله دا هغه جستای یقین دې زما وخت باغیزه یی کینا ک تعالی پدې زبر وخت لې گما ادب میزبانی شلې یو او ټوکرې دی به اورګور دی به په بسم الله ملي کا تا بعد خلک د بسم الله په 786 او 700 کې سی لکی داخه خبره نه راخه بیا خو چې منځم کېلوه 1 2 2 4 والله اکبر په انسو کې مزدګی په انسو کې کلمې نه انه من سليمانا باز خلک محمد د پاسو سواد لکې یا سواد لام عین میم صله ام دا ټول به د ویلا د تر په کاغذ کې د نورو لیکل د فارې پوره زی او د محمدي عربي تذکره راشي د په کاغذ کې د صلی الله علیه و سلم د لپاره پکې زینیا الله تعالی علیا لویونه کې زمو مقابله کې او راشه تابعداري کوونکی او وس داخد هېرو خيار وا په امور سياسي او کې هغه خپل پارليمنت و دراجمه کوي هغه توي اب تو ني مشوره سره کوم چې سوک نو هغه کې بعضي جذباتيان خلکو د مونته چیلنج را کړی چې خبرو منه وکني لوئیونه کې د موقارو کې دا چلې ورته مونخه خطاقت ولې ګورب و سره بيغهما چې خدای خو و وینه عادت کار نه دی چې کلم بادشاہان یو ملک تا یو قوم ته پاتې هان را تر د نشویری د غملک غارثی تسنس کړی دی د اقتصادیاتی تسنس کړی ګورن افغانستان ته افغانستان ته امریکا را د نشوا افغانستان سره سو نکو نو پاکستان ته امریکا را د نشوا د پاکستان څه څه غیر وان نکو چې کله داته خلک را د نشیب یاروانی پکې ډیر زیات کیږي نو له هاذا لوم به په دغونتا ورته تستې کوو جایزې خلک دنیا دار سره ها سبل مخلوق دی روغو سه تخپی مخپی ولی ورکوو که پا دیلخ دوکره دوکشو نوکه تخپی مخپیق لی نوکه بڑی دا علاکه مقصدی بس علاکه بو اتپری دو خیر دی خو موند بیان تنگیی دی کسان مکرر که بلانو کرا نو لگل سوک دا زنانو پا لیباز کی سوک دا خادمانو پا لیباز کی وی لگل تخپی مخپی ولی پا لیباز کی دو علت سلمان اغه کوم ځای کې تختو وداینه ګیرچا پیر ټوله تختې اغه ټوله چې سلګی دیلو اوسانګي مرمر مر وغيرها ټول د سترو زرو د سپینو زرو ګیرچا پیر ناشنا تخت چې دیرا له ویټه دي داسنګ بادشاہ دیلا سليمان السلام ته دا خپل گیپټونه مواپس کمل ضرورت نشته چې واپس راول نو دا خو چل دی چللی وای معلومه را شو چې دا سوک دنیا دار کاست نه کیندای به اغښتیو کنه قالت و دیبا چاینه یا ایوه المالو اے مشر درباروالو خبر را کی ماتا سلارا کی ماتا پک ارځما کی ورسان سره خپل پارلیمنٹ والا غست خپل کسان د دې کی اشاره یو وزیر تا یو ډیسټریک ناظم تا یو کون د یونین کونسل ناظم تا چې تا کمگیر چا پیر خپل مرګی یو تاسو خپل هم خیال خلق دی تاسو سپورټران دیدار جمعکوه مشورې ته اله ک ټول مبانه کاېخ بعضی کنا نه سپورټانو غریبانو کله خپل خدم تالا کوي منډې تللی چمچیر ځانه جوړ کړي او چې کله د غریب وزیر یا په کیر شي نو بیا هغه چمچیر رااخلی نه بیا هغه چمچ د چکې چمچېږي ی داچ مه کوه اوقرآ ته ناستسته کوو چل د ققرآ سیاست دکه قالت یا یو ملو و بلقی یا حللو ا بار واللو؟ خبر را کې ما, ما کے تا په بارد کار د ما کې ما كنتو قاتیا تنمرا ز په سلکون کې نه مده یو کار تر سوچيتا سونه حاضر شوي کني خپل اډر به خې جوړو کړ خو نه وي تاسو نه راي احلم چې سوګو اغي وت سوې نحنو اولو قوت و اولو باسن شديد وال امر اليكه هغه مخیا روخه وي منہ طاقت و عليو او خدای جنگ و الله خلقيو خو استاد جنو قالوا نحن اولو قوتنا او دیکې شرم ده دیتا چې ګوراب بادشاہان په جنگیو مړ باندې سوچ کېخه دانه دې بس راته امریکې والو برتاني والو راته نه سوچ کوا چې دې انجام برستو سیو قالوا نحن اولوا دي وی مون طاقت خاوندان د جنگ سختو وال امر الیکې او اختیار تاته تا دی په تو ګورا تاسو کې د دیور توی ان الملوک یزاد خلو قریتن ابسدوها او دغه د خدي سیاسی بصیرتو قالت وی دی ان الملوکا یقینا بادشاهان چې کله داخله یو کلی ته په جنگ کولو سره ابسدوها عمل روان کړی دی د ملک اقتصادیات تبا کړي د ملک معاشیات تبا کړي دی. او د دې چې بادشاه دره اهلی شورا ده او اهلی شورا ته پکار دی چې صحیح مشوره ورتورکې یا چې د حالاتو حالات د مقابله ورته معلومي واجعلو اعزته اهله ذلا او اوګر دې عزتمن عزت من خلک ذلیلانه چې کله ملت بچان داخل شو په جنگ کولو سره دایره مزدد خلک ذلیلان کی او کذالک يفعلون و دارنگکار کوي اور ګو ویني مرسلتون الیه به هديه او ډاله وتلې چې سو واپس را و انی مرتدت الیم به او ځلې غون کې ما دې ته یو ډاله نو زګور ما چ پتوا پس کوي دېدار علی گلی شي وی دا دې خزي سیاسي بصیرت او پته چې مال خو خيو کنا زکه کړه مالک قبول کوو بیا دې جنگ نشي کوله فلما جاء سليمانا چې هر کلا راغله ډاله سليمان علی سلام دا خو ډاله وو توقپوا نو هغه ټوپکا بلول پکا ریو کنه ټوپکا بلول پکا ری سليمان عليه السلام زګه قبول نه کړه خو پیغمبرو انبياله مسالم پره کولې شپم انده رشوت و ورلاله کې ښه دا رشوت اصل کې دا اصل کې رشوت نومیول ورلاله ور کولو او په نوم سره اوسیس بدليږي نه کته ولنن ډیر ځاد بدل کې یره دا خو جی منافضا دا خو جی بچت سکیم دی دا خو بیمه پالیسی دی دا خو جی انشورنس دی او جدا خو پراپټ دی نا د دې پراپټ صلی الله علیه وسلم د دې خلاف کړي کدا سم کوي فلما جا سليمانا چرکل راغله داله سليمان علیه السلام تا او په هر زمانه کې رشوت لر خلق نوم بدلې کنا کله وتا او جدا تاسو شربت دے. پسخ جیمی کیو دی شربت دے. پسخ جمی کې او دی تاسو شربت دی په هغه ودا تاسو چهدا دیوله پسخ جمی دا شربت پانی دی فلما جا سليمانو کله رښتنو چې پاڼې کیږي کله وجدا تاسو بوتل شو اے بوتل سريا فلما جا سليمانا هر کله چې راغلا ډاله سليمان عليه السلام تام سليمان عليه السلام وی ايت تاسو امداد کوي زمما په مال سرا چې ما تعالی کوم راکړی دا غور دی هغه تاسو یې درکړي بلکې پر خپل ګفت تاسو واپس یې لوي بل انتم بې اديتکم تفرحون بلکه تاسو په خپل داله لوی کوونکی اې ارجئ الی مولا شی واپس اویتا او مون د روان یوخه دا مکه خل دعوت ورک او ته دعوت انه معنا دا د دعوت ترستو اعلان جنگ بث مون د روان یو چل تل لا غیدا بس کی غریب هغه په نوخياره و پوه شو را دی چوخه هغه تل بلکی ځان تر پښ پله روان کا او را روان اشوا او خپل هغه تخت و غیره هغهون طالق ارجئ الی واپس زر د چرا بورمونږدي لره په لهکارو سره لا کې بالا بیا چې د هغې د مقابلطاق بره چاان یا او به بامونږ دی لهلتتندي بذری لانی او سپ به یا سنګ ل کې خبرې والا کې کاله یا وعلم او سرمان سلام و خپل مشورې تا چې ما ته بهته بلکیز د تخڅوکه وړيره د چل خامخ دا ځان تو ایماله داګبته تخبر را لي؟ پدې کې یو پیرین تاسو غوښې دې szpital رات سات کړوړما ته بل هغه خپل زره نه پاتلې او 700 د غوینه ته مروړله دونه سات کی زماده زر پا کار نو پا پا دی نو پدغه وق یو کازر سليمان عليه السلام پدې پوښت کې چې هغه ته اسمه اعظم معلوم و سوال وکاو او بس په کرامت سره الله پاک هغه ته حاضر کو او باج ویندا جبريل امين رو او باج سليمان عليه السلام خپل الله نه سوال وکاو الله ته تا معجزاتی تور حاضر کو ذکر کداګاسته نواغه چیز سره اسمه اعظم او دوی چې شابه مالا تخت یا لا پاک حاضر کا نو کرامت خدوري په اختیار کې نیو کرامت دوليه او حق دی او دولي په اختیار کې هني دي کله وليو یا ذاکراته او ګذراته او کا نو یا خدا جبريل امينو یا سليمان عليه السلام پخپلو نو بس پلک سات کې اغیل انور اغلی چرالا غتہ د بلکیس حاضر شدلته او غ بلکیس تعالی کړه ډېر ځان نه محفوظ کاله سلیمان ل سلام یا ی ملو مشورې واللو کم یو کس بر راړ ماته بیا هر تداغې مخکې هغې نه چې دیرایته بداری کوونکې ی بهخور را دی تا بداری به کوی کاله و طاقور د پیریانو نه ا نه آې کزه وړم مخکې د پاسې د خبل ځ نه او زه قوت لرم امانت دارو بلک سوي چله سرلم د کتابو. یا جبرئیل یامینو اغه وی انا آتیک به زبر او لم تعالی تاخت مخک ر دین واپس بجی تعالی نظر تا فبل ستر کی نی پډی دا دا حاضرې فلم ما را او چې کله اولی سلیمان علیہ السلام مستقر اغه تخ برابر لړ دا غسرام قالو هاذا من فضل ربی دا زما دا رب فضل لے او نثبت الله پاک تکییم لی ابلونی ابتلاء ک ایمان باندې یزی شکر کوم ک ناشکری کومه او من شکرہ چاچی ناشکریو کا و من شکرہ چاچی شکرادار کا نو په دې شکر د دا خپل ځان د دا پاره دا و من کفرا چاچی ناشکریو کا نو رب زما بے سلیمان علیہ السلام کسان دې خپل تخت د دې د ناشنا کې لغون تا موږ دې امتحان لږدار خپل تخت پیجن یو کنا بالا وی سلیمان علیہ السلام نکیرو لها ناشنا کې دلردا تخد دی نن د مونږه ګورو او تاخدې چې هدایت مونتیشی وکنا یا د آڅانو دا ندې هدایت نمومي فلم ما جا چې هر کله دا راغله دی تويلي شو اها کذا ار شو کې آیا داسري تختا دام بیرو خو چې یو تا او کته راو خدا نه وای چې دا بالکل اک دی لوی ک انه هو ګوې چې دا خو هغه دی دا نه چې دا ومکه غدي ګوې چې دا خوا غدي نه دا خو د هغه په شان دی فلما جاء ذر کلا چراغ لدا پیلا ویل شو اها ار شو کې آیا داسری تختا قالت دی وی کان هو هو ګویا چې دا خوا غدي وو تینل علم من قبلها اے سليمان عليه السلام ساده نبوت مون ته مخکې علم راکړې شيخه او وکنا او شو مونتابدار كنا سورن مون وسvddه او منیک دیلرا کوم چیز معنا کا دی توحید معنا کا د سنې معنا کا چې دی د غیر الله بندگی کوله دا غې نه معنا کا انها كانت من قوم کافرین دا د قوم کافرانو نه دا تخمې ته خود لشي او دې ته ادخل السرحه داخله شری بنگلې ته بعد خلک وی دی وسره وعده کول غختو او دله پیریانو ویلی وو چې اسلامه د په پډو باند دختی چې پ سمان ل سرهېدي پډو ته وګوري پاغل پ غمبر ستا انتنې خره ښو پډو ته نه وګوري ته په پ غمبر د خپل ځو ته ګوم کې قله ل خپل مقام غوللو چې ستا مقام با چا نه ده ستا مقام دن نه پاتې کېدل دن نه داخله شه ستا کار زلی هغه دن نه پاتې کېدل دي و کار نهپې بوې کو نه قله شو او خو داخله شه بګلی ته ما را هو چکهله ید هغې هې بعدتو د ګمانو کا لوجتن د دونګوبو خو ټول سرمانه سلام خمتېدار درو د سپینو او هغې یو پک وواو د چګ د دا, دا, دا او بوتی داسې زری پسی چه کېکهشاافت انساقی یا او شته هغې جاغه پډوک پلو نه سرما سلامدي دا د جو شو جوړه شوي ده تا ځانته با چائ؟ قال دي ربينيذ ولم تنفسي واسلمت مع سليمان ایمان رو ایمان قبول کو قص په قران کې دا نشته چې بیا سلیمان لږم نتر وادو کو کو وادي و نک قران د پذل کې سونه او دا د مفسرین اصول دی ابه مو ما ابهمه هلا نبا خلک یې دي دانته سور په غونو بلات کی او کیسه د يوسف عليه او يوسف عليه السلام دا خلک او ذلخداس ته و د ذل هي حسن بشورو کی بیا د يوسف حسن شورو او بیاخره کې وادوش او سره د دوی په اسلام دواو وخته ځلې خبره رسوار رسکالو جنیشوا په قران کې داشته حدیثو کېشته دا سلیمان السلام بارک ام باذر دا کسی کوي بیا یې سلیمان علیہ السلام نعوذ بالله ضروره غوختی و د خپل علاوه اختلاف کړه ټول منګړت بے سرو په حکایات قال او سلیمان علیہ السلام ان اسرم مرذن دا بنگلادا جوړ شوه د شیشونا دی وی اره بزما انیس او دی کی دی چلو خو چې ګورې ته بچایم که او ته بارمر وزه تا موقام دنه دی ښا دا نه چې هغه زنانه د زورت ته هیت بار را اوتی شي دلته انت ای ضرورت اشد ډاکټر ته دې مور بیمار دي پلاری بیمار دي کور کې سړی نشته او سدانتا مزدوری نوګری کوي کور کې سړی نشته هغه نو بیا دا کبار روزی شریف جات ور کوي ها هوک مزدوری نو کور دی کوي کنه برچ کی دي جوړی ټوخه لې ټوپې دی پرتوخه ندی جوړه یې ګندل لیکیو اجامي دی جوړه یې په کې بلا پیسې فراشنده درځا تپوسکا دوم یېشت مخ کې احراط لګولي نورې کپڑے مرولې موبای نمبر نشترا کپلو جوړولو یې کې بلا پیسې دي خودونه کده کالي نفس سره کلکل نه خوشاليږي نامthorpe دې خوشاليږي چې بعد پرډوټن دانو سره په دفترونو کې ناشتا پاستا او پلاوري بريت او دې ماته لور دريتره تا خار او کله پګلې ورټې مم لګي مبارک بشوي قالت ربي قالت ربی انی ظلمتو نفسی ما ظلم کرو پاقفل زانو دیو لی شورو کا نما هو الاسر واغستو خا واسلمتو ما سلیمانا دلائلی د دو نروستو دلائلو نباطل پر خودل پکاری واسلمتو ما سلیمانا او اخلاس کوم د بندگی پتابداری د سلیمان علی السلام کی اللہ لرا چی رب دا مخلوقات دے ولقد ارسلنا الى سمودا غاغم صالحا نو ماږي دواکې ذکر کا وګورا موسی عبر نه شودام سا وګورا سليمان عليه السلام خبر نه شوده بلکې د مملکتنا اذرې ما واقعہ ذکر کیا ولقد ارسلنا الى ثمودا قوم صالحا او په دې واقعا کې اشاره ده چې انبيياء اولياء نجات نشي ورکولې ولقد ارسلنا یقینا ليګلي مونږ ثموديان اوتار روددي صالح ان ی ابد اللہ فدی خبره چې با د تو کې عادی د الله فیزا هم فریقان یختسمور نو دا غوښت دوی دوډل شوی جګړې کولا چا حق منو چا نمنو بیر دوار او دا هر دور کې کیږي قالا یا قومه وی سلیمان علیه السلام اذما قومه لم تستاجونا بسیا تاسو له پتروار سره غړې عذاب لا دته پاره چې تاسو باندې راه موشي دیوال په جواب کې ستوي يرنا بك او مم معاكه مون پتا بدپاليني څه ها یعنی دا مونږ د بدحال صاف وځلي او هاري فکرینه من نه راغلی را نبی رسول الله تو سلام فرمای لا تويره ته اسلام اسلام کې بدپاليني نشتا چې د دکاندارانو کړه کړه سارو کیو ته گا کرا شي د غریب څه ضرورت یې یره چې ماته له غوته سره سره کنه زمابره لومبه آغاز پکره دوشي ته رات ویاس پری داتي خبره باقي دنا نه خپل ځامن ته ودونه وکي نو غواړه پراس موري واد کی په خرافاتو کی په غندونو کی په بیحایو کیو کی نو ابتل سر په پس پریشانه جوړی شي نو بس بیا لګیای چې قلم کور اس سپیره راغلی ټول کور مو سپیره شوی پیدا اوس پیري دي تاراس پیر کایو نو کړيو زګس پیره شوی قالو تویر نه بکا دیمون بټ پالدینو سپطا پشریعت کې نیک پالښت دا نبی رسول الله نه ثابت دي یو پراته صحابي کرام یو مهم کې روانو یو اهم کار کې پدې کې غالباً حضرت سہل رضی الله انو رالو د سہل معنی د اسانτια نبی رسول الله می سہل راغې الله بو اسکار اسان کی قالو تویر نابیکا او علما ابن قیم رحمت الله نے زاد العلماء کې ذکر کې اسم ذرا مسمى کې سره می تا نوم کې وو دو پریت نیک حاللو تو یارناب کا د مونږ بدپارو سوپته و بمن او پ چا چې سر تا سره دي و سالې سلام سپېره حال ستاسو د طرپدان لا نه دی بلکې تاسوو قومې ترتنونه امتحاندربانندې کولی شي و كانه فلمدینه ې تساتو راته او پهار کې په او کې نښک سانانه ی چېدونه پهرد په کې په سا شرکت دعوت ورکاو خلق رسال الله علی السلام دے تابع دارین کولو او دارانگی په حرامو کې مبتلا او ولا کولا قالو تقاسموا بالله قالو دیوی تقاسموا بالله یا تقاسم تقاسما تقاسموا صیغه د امر ده کثموا کہ په یا قالو دیوی تقاسموا بالله د قاسم موبلله خسمونه او ک پلهله نووب تننه او د ش به لکهو په د په د د په کور والله باندې کسمونو ک چې حملله پې کوو بیا به واو د دو سانو ته چېمونغړو الته کونه مو رتونې خلک د دا چللی جوړړقالو او دوته قاسم موبلله کسمونه اوګې پله وګوره مشرکانو پچا چا کو کووبلله پله الله منو تَقَاسَمُوا بِاللّٰهِ قَسَمُ نُؤْكَيَ پالا دَشپي با املک او پد او کور ول او ددہ ثم لناکولن نبی امهم خا ما خاوایو ورزددتا چې مونږ حاضر شي قتل کولو د کورنې ددتا هغه دګو مونږ غنو او یګینان مونږ یریشتونو نا و مکرو مکرانو مکرنا مکرہ چلونه جوړک چلونا اما مونګه تدبیر وکړه تدبیر د حقوالو د قتل منسوبې جوړیږي الله دی منسوبې ټوله برباد کړي او دا دا دی دی دی هم لایق او دین پوی دا پندور وګو راج سرنګیو انجام د مکر ددی مونږ حالات کو دیلره قوم د دې ټولو لره قتل کبو یو ته هم خاویا دا کورونه د دی را پرې وتلې دي په تاوب دای چې دې ظلم کړي یګینن بدی کې ایبرت د کوزا کوم د پارا چی پوئیږي و ان جن الضینا آمنو او نجات ورته کسانو سانو تا چې مانې روړې او تقوای کولا او د ویمه ذکر کا نجات ور کوله ولاد الله ذات وګورا صلی الله علیه وسلم ته نجات ورکو سو کیا ذکر شو یو د موسی علیه السلام یو د سليمان علیه السلام یو صالح دریمه واسلورم واقعې دلوت علیه السلام کې ان بیا په نجات کې الله ته محتاج دي ولوتان اذقال ل قومه آيات ک لوط عليه السلام چې کلي خپل قوم ته کې دا مرزو او قوم ته هغه مرز په ګوتکاو دا د دې مرز نه ځانو ساتي ولوتان آيات کې لوط عليه چې کلي خپل قوم ته اتاتون الفائشه تا تاسو رات له کې اردبيایا ايتا او تاسو پوری کې جدا بي حياي ای دا اینکم لطا تون الرجالا لیکن انتا سرازے سڑوتا پشا وصرا پرید اقبل زنانا بلکہ تاسو قومی دا جہلکار کو ان کی فما کانا جواب قومی پس نو جواب د قوم دا دو مگر دا خبرا اخی جو آلالوت چی اوبا سے کورانی دلوت علیہ السلام دا قبل کلینا دا سکستان دی زان پاک پاک کئیو اوبا سے دی لرا اللہ فرمائی فان منګالو تعالی سلام تنه جات ورک تا بيدار ددتا مگر بيبي دد موکرر کړي و مونږ اغلرا د پاجي دونکو په عذاب کې و هم ترنا عليهما طارا راو راو مونږ په او ډېر بدو باران د پړ د يرول شو نو الحمدلله طبطنا دولهیت خاصه الله الذي والسلامت والسلام سلامتیادا على عباده الذين و بندگانو د الله تاسانو چورکړي دي الله الله خیرون آیا الله غو ردي اکه تاسو چې دیو سره شرکیا الله غو ردي بیا پیندل صفات الله ذکر کیا صفات د الله تبارک و تعالی او دلایل اخلیه په توحید او مسافر او چې کم مور خپل اولاد تخیریا دعا کیا نو استاد ډریم تقریر داو د دې دی ډیرنا چارا د مریض دا سوال هغه دعا څوک قبلې اذا دا او چې کله غواې اذا الله انا ويکشف سوء او لري کوي مصیبتونا لري کوي بیماری تکلیفونا و دا څوک زاد دے او دی او چې ګرځي ګرځولې تاسو را خلیفګان پس مکه کې اي اللهم الله اي اشتا بلواکدار د الله سره بل څوک دې بو یو مدار پلان کېږي له تو خو مدار خو پلان کېږي د شروعې مدار خو پلان کېږي د مننه کېږي مدار خو پلان کېږي د سره خو مدار خو پلان کېږي د بچو مدار خو پلان کېږي د ودونو مدار خو پلان کېږي د مدار پلان کېږي د لیوونو مدار پلان کېږي دکنو دی مدار پلانکید دی سره بتا سکے تا خوید دی مدار یو اللہ جواب دی بودا بلا دی مداران چې خلکو جوړ کری نو قلیلم ما تذکرونم وڈیر نلک نسیت کبلوی تاسو وڈیر لک حلق تاوحید من انکی دا سویم تکریرو سلورم تکریرو اما یادیکم فی ظلمات البری والبارا آیا سو خیلات تاسو تا پتیا رو د اوچو د سمندر کې او سو کراليږي واغاني زیر زغفل رحمتنا نوای اج تبلو واغدار د الله سره دی به سرور وای نه داشتا کنه او دا چللو هغه چلله تعال الله او ما یشکوونا سنورم تکری کې دا سو دا ضروري نه کایو دا خودي شرک کایو نو بعد شرک په بدبانې بدبانې به اور لمبو کیږي ها تا تعال الله لوی دیالدا تنا چې دی و سره شریک ګرځیې الله د شریکانو نه پاکو چې د شرک خبره دی وکړ نو په باده ناجوواله شرکدارت بدل لګي یره د دې بل څه کار نی بس خو چې پان اړې رد د شرک او رد د شرک رد د شرک او رد د شرک ودا جرم ډېر خطرناک دی تا تعال الله اما یشریکون او خلق الله ولې د هرو به رجالہ د شریک دره د پار الله جدا کسان پیرا کړی ته ولې د الوا په ځای الوا مونه د رد د شیر کوایو نو کومه مونه الوا په ځای شروع کوو چې الوا تاسو په حق یو داس په حق الوا دون غزیز دی او مونږه مولا شروع کوو دا ولا بیا څوک بیان نه الوا په ځای الوا مونه دا وایو تعالی الله او اما یشرکون تا, تا پینځم تقریر ته لورم ګری خبرو کا دا شیخ دی دی برا پاس یو ښا لکه شیر کوو تا ولا غره ګونک بديه بو سو لجعی شور بګی تبا مشرکی او تاپ لا به مشرکی ام یبدول خلق اسم یعید ایا سو پیراکای مخلوقات په اول زلا دوباره به ژوندۍ کای او سو رلقدر کیدا بار نه ودا ځمکه نا ورازق سو کا خالق سو کا ایا بری لاشتہ دی بو یی سارشه تړیا او کتابه د خپل ملیان او پیران راولم حضرت تعالی خبرو خبره خپل ملیان راولما او تبي حال تک نه یو خراړی و دړستر پدې بطلک وړاندې وې هاتو برهانکم ان تم صادقین کدا نرځوي وې راول خپل مليان پیران په ایمان در کې کرېشتونه راول خپل دلایل هغه نتی بهاله میدان نو تفتګوري نمو صلیبک لکه یادې دلایل بکلک یادې تاییدات بکلک یادې او قل هاتو برهانکم قل توایا ها تو برهانکم رول خپل دلایلا ته تاسو رښتونی ایا خد دلیل چې تاسو یو غره ورغوريخه کسی کا تاري نام قل اعلانو کا ای نبی علیہ السلام لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله قل اوایا لا یعلم نو پوی کی اڅوک چې پاس ما نو کی دی او پدمکا چی پګې باندې إلا النبي مگر پیغمبر پیغمبر پی پویږي إلا وليه پاکشتاته قرآن کې اا إلا الله ايوازي الله پی پويږي ها تبلې قرآن کې بدايتي إلا النبي لليوم ترينو قل لا يعلموا اسمانونو کې ملائکه له سلام او عيسى عليه السلام پدموکو کې انبيادي قوليا مردیوک جوان دی پیرا نکملنگان پغیب سکن پوئیگی او قلدام سلا بیان کا دیو ای پلان کې پا نکی غل معلوم او تالا کوڑ من تری معلوم ای مطلب شو بیا قل لا یالمو من پی سماواتی والاردی الغیب الا اللہ حضر شیعو القرآن رحمت اللہ لے روانو یو دل پا دی پرپاتنو کی دا چې پوس یو چې بغونی ناس خلکو ته پالونه ګوري یا نو کې معلومه یا شیشه کې معلومه یې پال ګوري یا د ګوتل هغه لکیره ګوري چې دا یو دیوبل سر یو زېشي نو بیا رادین سولې داسه قسمت دی او دی وخت کې د دې خوش قسمت او د دې بد قسمتا د لاسونو د کلو نه معلومول کی لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله نو حضرت شیخ روان یو پالګر ول اوازوکو ورا نه چې پال د لوګورم شیخ ساده هم تبو شیخ او دوی ته خپل ګوري پسو ګوري هغه وخت په 2 یا په 3 روپې ودا ته کار دي خانې ده له 50 درکم ل خپل پا پال لوګورم چې ستا په پال کې ستا په قسمت کې دا خا د رښتاو کنا ټول مردا په پټ پات باندې بسروالي بروالي ناشته او وګونو کې رسخا وس لین جوړ شي ودی په می رسخا دي سر دي ټول خا د خیرو بدبو ده ندي پل خپل قسمت وګوره چې تا په خدمت کې دراس پینی پا کې جامېشتہ کنا سخه دا رښتہ کنا ستا په قسمت کې چې دا غوسل لامل او دشتو کنا اته ده نه مانیته بس دی که سره شوی ویلې حضرت شیخ ته الله تا مرکل مورکل دګریوانې نیولې دي او سوز کوکه سبحان قیامت کې الله ته پوسکې چې داسي پيوسخه من مشرک پښېو وې تا پیله کړي وا نو بس خپل سکونو په خپل خمه خوش کو پدې کې خلک بلا شې راته و شمې دا پال قسمت معلومه وی مایګه دا خپل قسمت پته ځما قسمت کې والشد او ما لاواز خول بیا اې دا خپل قسمت پته نشته نو کُل یعلم من فسماوات والارض الغيب الا الله غيب دان یو عزی الله سليمان غيب دان نا موسی غيب دان نا يعقوب عليه السلام غيب دان نا يوسف عليه السلام غيب دان نا نبي عليه السلام غيب دان نا دا ګڼ واقعيات قران نه ذکر کيا ديوې پیران ته پته لګي کانا او پیر دې بوتسو عزت علاوه يم چې ما را غېبو پته لګي او دا شي کې چې مخامخ پرتی دی دا 3 ذلص کروڑ دی او خبر را مې ده مړ کې ویش مارې دا خو مالم بددا دا یوټوب کې دا شي ګو پرود دی دیم دا 3 ذلص کروڑ دی کې دا دا ما دا ما پیر نه د مړ کې ویش مارې دا دا خو ارځه پته لګي او څوک بلېږي دوی اوسګاری به بشګېش مارې یو داره بش مارې کلا يعلم من فسمواتي والارذ الغيب الا الله پدې او جهازی ته هاري سو کم کس کمکه پالګرتا یا نجومی ته لاړو دیو ته ماته نو کې پالوغورا ماته غلو ماته غل معلوم کا او ما نه کوډه منتر شي وی مالا د عامو کا نبی نے صلی الله علیه وسلم فرمای کاتي تپوزته نو کو 40 ورځې خموذ نه قبليږي او کپغه یقینو کو دا سړی کافر شوخا دا ورخه خبره خو نه ده بیا دې بعدي ځان راګړی شي بیلمازه خابویا کې ایبان خلک پالګوري او قسمت به معلومه او کړه مان تر به معلومه ټول گپ شپ دي كل یعلم من فی السماوات و الارض الغیبه الا الله غیبدان یوادی الله دی عالم الغیب یوادی الله دا صفات بغیر ته نوور کی دا غټ بدعت او شرک دي وما یشعرون ایان یبعثون او دې په تاسو نه لګی چې کلا په پورته کیږي بل الدار ک علمهم الاخرہ بلکه بنده ده بلکه دی ده لمبه باره ده آخرت بلکه ده په شکی ده آغه نه دوی ده لاند نه وقال اللذين كفروا او زجر ور كيف انکار ده باز بعد الموت بانده وقال اللذين كفروا ولا کسانو چه کفره کرده اذا کنا تو رابا چه کلمنگا شو خوره او مشران زمونگا انا لمخرجون ايا مونگ بادوبار رئيس طلقی گو لقد ادنا وعد الشيء من سرته دارا من او دمو مشه را سره مخک ده دینا ان هذا الا ساتور الاولين ندي دا مگر کی سي د رمن دا سکی سي دي صړیا دا جواب د انکار ذکر کایو قل سيرو في الارض او ای نبی علیہ السلام کې ریته وایا او ګوره چې سرنګو انجام د مجرمانو ته سړی نبی والله تازن ته مخفهکږه په او تم مکګه په تنسیات کې داسنه چېدي چلوول کویا و یا قولونه او دیوا کلهب داواده که تاسوتون یا پل ته ورته ووایااعسا یکوونه راېپلاکومه نزد دا چې روبا رسی تاسو ته بعضې اعذا ک تاسو پتللووار سره غواړ یا وای نه ربکه یکې نن رته خاون د پند د په اکثر د حالکوونه شکر نه کویا۔ اکثریت دخل کو ناشکر لري کا شکر د شک... شکر ماده کې پیدا کا شکر کا و ان ربک ل یعلمو یقینا رب تا مخا پوئیږي هغه څو چې پټي سینې د دي او هغه څو چې کار کوي دي و ما من غائبه فی او نشته پټه خبره په اسمانو پس مګهږي مگر په يلم د الله ان عازل قآ یې ن دا قآو یا قو بیان ب تا اکثر راجی پې اختاب کو او یې دا دا د هدایتو تاقرآ هدایت دی او حمد دی دپار د مومننانو ان رب کا یی بیاناوم به حکمی۔ یقیناً رابستا په پی سلوکی په من کې خپل حکم سره الله زور دی پوي ذاته فتواکل علی الله ځان پر الله یقیناً ته پاک احکارا انك لا تسمع العلماء اوتا یقیناً ته نشي او له کافرانو تا چې دملو پشاندی ولا تسمع او سمت دعا او ته نشي او له کافرانو تا چې دکرنو پشاندی بلنا چې کلوږي شاکه اونکي کافرانو پشاندمړودي د مړی هغه ټول حواس او اكل بیکاري هغه مړینه اوري او نویني دا مثال د کافرون دی چې څنګه هغه مړی پیدنه یي هغه ستې دا کافر پیدا شی هغه وما انت به عدل او تنه هدایت کوونکې کافران ہوتا چې دا له دو په شانې د گمراهه داینا دا ته نشي اورهلې مگر هغه چا ته چې مان وروړي د مون پایا تونو او دی ویتابدار وذا وقع القول عليهم او هرکالا جی پورشی پا دی بانوینا دمونگا آخرجنا لهم و رو باباسو من دیتا یوزنا ارداز مکنا تا دا علامات دا کیا ما تنویو علام دا تو کلیمو خبر بکی دی سرا چی اکی نن خلق دی پایتونو زمون یکین نکیا و یوما نعشرو من کل امت فوجا پک مارس چراپور تبکنون دا حر دلینا دا حرومت نیو ڈلا دا غچانا جی تک دی بکردو زمون دایا تونو وهم یوزاو اندی بیسی سیکلیشی، حتی اذا جاؤو تردی چی دویراشی، قالا او بو ای اللہ، اکت زبتم بی آیاتی، آیا تاسو زمادہ ایتنو تقزیب کڑھو، ولم تحیتو بی آئلما، او حال دا چنور آگر کڑی تاسو پاگئی علما، اما دا كنتم تم بلکې بلکس دیا تاسو کولا، ووقال القول عليهم رب شي بيسنذا ذا قدوي فصحاب دا هي چ ظلمي کڑو و ہم لا ينتقون دی خبر نشی کولے الہمیرو ایدی نغوری دلائل اقلیہ و اس بعد توحید الہمیرو ایدی نغوری اننا جعلنا اللیلہ شی مونگر ذولش پا لیسکنو فی جدیار ام حاصل کی پدی کے و النهار مبصرا او داش دا آرام د دا پارا داش او دا خوب دا لا دی الین وه مثرره او زرن آواله ان پیظ کله آيات یکن نن په دیکلادي دپاره داقوم چېیمان راړی و او ما یفاخف سورې پهکه مرضو پکیوای پش بلی کې ګبرا او بشي اواسوک چې پاسمانو پمکو کې مګ الله وواړی بچ کول داغی وکون او دا ټول الله تاجزي کوونکې ووتلجی بالاه تصوه جام تو وګومان کې پغورونو چې جامې داک راک لگ دی او ایت امر مر صاحب او هغه باتي ریږي پشان د تیری دلو د واری یزي سن الله انذرو وګوره جوړخد الله اچ مضبوط کړي دي هر یو سې الله خبردار دي تاسو چې تاسو کويه منجا بالحسنته چا چرات لوکو پنی کې سرا منجا بالحسنہ چا چرات لوکو پتو هی سرا پکالیمه د لا اله الا الله سره بل معنا من جاء بالحسنہ چاچرات لوګ په اخلاص سره یا چاچې رات لوګ په متلکې توه ات سره او جاء اذان سره ورول لا دا نو کی چا نیکی وکړل لا نیکی کول خو آسانو ځان سره دا نیکی ورولو کله کله سړی نیکی وکړي ډیر زیات ثوابونه حاصل کی د ذکر اسکار ثوابونه د حاجونو سوابونه د دکات سوابونه د منځونو سوابونه خو د شیر سره عمل تبا کېږي جممات کې د خبرو کول سره عمل تبا کږي د غیبت سره عمل تبا کېږي د حسد سره عمل, عمل سبا کږي نو داې نه چې د دا سروک ک داان سرې راولله پهله خیرون منه دله به غوره یا منها د غی پهجه او دیبا د بګبرا هرر غیر دغیر نه پهمنشي. ومن جا بسیا چا چرات لوګ پګونا ثرا عملنا می ټول غوناون وړه کا ظلمنا zina حونا غیبتونا و کوبط او جون په نارو وبا غردول شي دیره په جهنم کې او تبوی تاسو ل بدل نشي درکول مگر دا اسه چې ته خپل ذمہ داری دي تذکر خپل پرګرام دي تڑوان دی خپل منشور دیته وایا خپل برنامه دیته وایا دا پیغمبر کار بصيو انما امرتو ان اعبدا انما امرتو یک ننما تا حکم شوی دی ان اعبد رب هذه البلدا جزاء عبادت کو ما دربود ده هار والا اعزاز تو حرمه جزته ورکڑے ده کورتا زوذا الله د طرف نابد ما موري ما ان اعبد زب عبادتكم يا واذي رب يا واذي الله بندگی بكم يا الله بر رحمتكم ركوعا يا واذي الله لكم سجدا يا واذي الله لكم انما امرت أن اعبد وما تحكم دا شويده ما دا داشو دي يا سر الله لك نظررو نیاز یوااض د الله په نو ورکما من نختې یواز د الله په نو ورکما چې سوالکوم یوااض د الله نکوما ک په کار کوم یوااض الله لکوما ومال دا وکم شودي ان اوملتو ان آبابدا وی سر میرا ناوا کې پې سجد نه سر میرا ناوا کې پې فيجد نهہیں۔ مگر اس میں عیب اے ہے کہ ہر جگہ جگتا نہیں وزما سر غیر اللہ تنجھتی گئیں ولو کلو شئین اولا لا اختیاردار یوسیز دیں و امرتو ماتا حکم شوی دیں ان اکونا من المسلمین چیز شمدتا بیدارونا و ان اکونا من المسلمین او ماتا حکم شوی دیں ابن جوزی گنیمانی کوي او میړ ته માતા حکم شوي دي ان اكو نا مینه الموحدینا چې زشم د توحید والونا માતા حکم شوي چې زشم د مخلصینو نا માતા حکم شوي چې د منقادینو نا وان اطلوا او માતા حکم شوي چې وللوم وماتا حکم شوی شوي امبا دا قرآن آ. او منگا میلان کو ہماری پہچان درس قرآن نبی علیہ السلام وی ماتا حکم شوی دیں ان اطلو القرآن آ. اے علن ناس ابلغو خما چیزو خلکتا دا قرآن تبلیغو کما وچیزو خلکتا قرآن بیان کما ذکا قرآن سرا انقلاب راضي۔ و قران ستا آئین دی و دانی تو تو و تا ايندي مسلمانانا زکه وي اقبال تون ميداني کې 아이 تو چیست زيري غردو سر ریتم کې ني تو چي تا وطا پتا نشتا چستا اينڅ ده و تنا خبره چستا دز مکه د پاسا د زندګي تیرلو مقصد ده تون ميداني کې 아이 تو, تو چي و تد آئین نا خبر نیا زکر و رازین نوی آئین جوڑوو آئین خواللہ را لگلی ملا تو نمیدانی که آئینی تو چیستا زیر گردو سر تمکینی تو چیستا آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزا لستو قدیم و اہو قرآن دی تا قرآن ارکڑے و اہو پرقان دا تا غرزولے قرآن رواخلا اولا ذکر دا کاری نبوت دی نبی علیہ السلام وی ماته کوم شوی دی ان اتلو القرانا ذکر سید احمد شهید رحمت الله علیه او چ مسلمانانو لپاره ضروری ده چې په قران سنت عمل کوي شاو دی الله رحمت الله علیه وی دا لومبنی قرونه هلاک زکه کامیابو په قرآن عمل کړو او ان اتلو القران او چې ذل ولو ما قرانا و زمہ د یوتی را د پیغمبر وې زبه قران لو لما دوه کلا دوه قسمه یو دا استدا فینما یهدی النفس و چاچی ہدایت حاصل کو قران را واغستو قران ذکا او قران خلق توخو فمن تدا چاچی هدایت حاصل کو د قران یقینا فدی خپل ځان د فاردا ومن ذ اللہ سو چی بلا ارشاد قرآن شاعت و دا داخوانا کتاب شاعت و غرزاو و داخوانا کتاب پجنک پتر جمم و نرده و من دواللہ سوک بلارشو قرآن روگردانیو کا قرآن اعراضو کا دا قرآن پاکا ما تویخ بے کے خو دین و من دواللہ سوک و بالی پا دده فَقُلْتُ وَيَا إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ يَكِنَنُ دَيْرَادَكُم كُنَّا وَقُلْ وَيَا الْحَمْدُ لِلَّهِ صِفَتُنَا ضَغَئْتُوبَا ثَابِتِ الدِّقَا صَلَّلَرَا سَيُرِيكُمْ زَرْدَاجٍ مُنْخَيْتَاسُتا دَلَائِلَ الدَّلَّ فَتَارِفُونَ أَصْبُ بِجَنَيِ غِلَرَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ ندی ربستانا خبرا دا سنة جتاسو ایک ہوئیا سورت کی دو مسائل ذکر کولا اولا مسالا غیب دانی واضی اللہ پا دی واقع ذکر کول او گورا موسی علی سلام خبر نشو دا مسا او گورا موسی علی سلام رنی ولی داوی گینی دا اور دی او گورا سلمان علی سلام دا بلکیز دا مملکت نه خبر نشو دا حدودم دا کی دوا سلمان غیب دان دی ودمی ګیندا کی دوا سلیمان غیب دان نه دی خلاصې ولا ذکر کا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله ونفوی کی فغیب اسمان والا او زمکه والا بغیر د الله نا بلا مساله ذکر کولا نجات ور کولوا الا یوازید الله ذات دی او ګوراه صلی الله علیه وسلم نجات ور او گورا لوتا لے سلامتا اللہ نجات ورکا حاصل ذکر کا الحمدللہ وسلام علا عباده اللذی نصرفا حمدن دی اللہ لرہ سلامت یا غور کیا دا مسائل یاد کا چھ غیب دان الله اللہ دے نجات ورکولوالا یو اللہ دے پا سسم کی صورت دے پنزول کی یو کم پنزوستم نمبر دے نازل شوی رستو دے صورت پا ترتیب د سوراتونو کې اتويشتم نمبر دی رستو د سورته نملنا سورۃ القصص مکی سورات دی په نزول کې یوکم پنځوستم نمبر دی نادل شوی رستو د سورته نملنا او په ترتیب د سوراتونو کې اتويشتم نمبر دی رستو د سورې نملنا ہر کلاچ مخ کی صورت کے ترغیب کتاب ذکر شاہ نفدی صورت کے اولا ترغیب کتاب یا مخ صورت آخر کے ذکر شاہ وان اطلو القرآن نصور قصص کی تسلید کرکی کہ قرآن بیانو لسر با امتحانات رازی یا مخکی ذکر اوشا چې الله <سؤال> تبارک وتعالى انبياله مسالم ته نجات ورک نو سورته کې ذکر کوي چې نجات يوازي الله انبياو بلکې د انبياو پیروکار ته هم نجات ورکي سورته نمل کې ذکر وکړو چې انبياله مسالم ته نجات ورک او سورته کې ذکر کوي چې يوازي انبياو ته بلکہ راغي پیروی کونکو تهم نجات ورکم یا مکه کی صورت کې ذکر او کو چې غیب دان یوازې الله دې نجات ورکول او الله یوازې الله دې ترته قصص کې راغي نوري نموني ذکر کړي چې وګوره موسی علی السلام او بنی اسرائیل تعالی نجات ورکاو فرعونیان الله تبا یا صورت نمل دای دا احتتام کې حمد ذکر شو نو په صورت قصص قص کې د حمد علت ذکر کوی یا مخ مخکې صورت کې پ دلی ااقه ذکر شو او آخر کې مطالبه هااتتو برانه نو په صورت قصص قصې مدللی اقلی ذکر کوي او د مشرک نه مطالبان ددللا رو حاصل د صورته پدې صورت کې تسلی ده نبی دې سلام او مومنانو ته اوه بیا د موسی عليه السلام باندې اته هي سورته په 200 باندې مشتمل ده او لیسا کې درې سلوي آیاتونه په کې تفصیلی واقعې د موسی عليه السلام او په دویمه لیسا کې د نبی دې سلام د رسالت بیان او مقاصد اربعه تو سین میم ذلکا یاتول کتاب المبین دایات نادا کتاب کی وضاحت په انکه دې د حق دا دا دا او د باطل نقل علیکا من نبای موسی مونږه بیان هو تا ته د خبر د موسی علی او د فرعون په حقې ظفاره د حق نا قوم د پارا ان فرعون علی د تر فرعون پد مظالم ذکر کړي او پدې سورات کې زیات تر د موسی علی السلام خپل ازنبوت حالات ذکر کړي د نبوت نارسته داوت د توحید د قوم انکار او موسی علی السلام له داغي تکلیف پر غلبه د موسی علی السلام انا فرعون علی فی الارض یقینا فرعون لوې کړه او اهله هاشیا او ګرزول یو اوس یدن کی اداره مختلفه دلې ځکه دا د فرعون یو فارمولا او پالیسی و چې خلک په ډول کې تقسیم کا مختلف ګروپونو کې تديب پختل میت کی جنگونه بس حکومت پکوا او بیا د فرعونانو نه دا د پالیسی زده کا لړا او حکومت کرو خلف پلمیت کی جنگاو حکومت پکوا واجعل الا اهل هاشیا او غرذول یو فرعون اسی دن کی ډیره ډاله یستد ایفو توایف تاممنم کمزور کوله یو ډل ددوینا یذبهو ابناو علالولی زمند ددویو و یستهی نساو بهایا کوله ورل زنان لیکنن دیو دپسا دا دانونا و نوریدو انموننا علالذینا مونږه را داو کا چې مونږه احسانو کو پاکسانو چې کمزوري غن لیکه دل پم زکه کیه او ګرځومون دیلرا مشران د دین او ګرځومون دیلرا وارستان د د مکه ونو مکه ونو مکه نلاوم فیل او تا کپور کومون دیلرا پدې ملک ونو ریا فرعون او حمان او خا یوم غا فرعون او حمان او لخر دغیتا تر پا د بنی اسرائیل نا او څو و إِلَىٰ الله می موسا د دی نه ذکر د مصبت په مور د مثال سلام سره بشارتونونه او حنامون خودوننو کاږ او کا مور د مثال سلام ته اری کېته پیوررکه د مثال سلام ته پهده ختی عليهلی چې کله تو یریږ د دباره کې فقیې فریمې نوواچو دله ولا تخافي او تمياريگا داغه دا موږ کېدو نمياريگا ولا تحزني مغمجن کېگا د پجودای ان را دو الایکه موږ به دې راو ګرځو تا تا او ګرځو به دې پیغمبرانو نا نبی احمد کی سورته نو کېدې کارشه و چې موسی علیه السلام په صندوق کې واچاو او هغه د ورګزار کو فالتقته اهل فرعون روت چت کو دلرا کور نه له فرعون ليقونا لهم ادو و حزنا اکه بعد چداشي ديره پارا هغه دشمن او سبب دا غم یقینا فرعون هامن الخګری د دیو خطا کار فرعون پولیس را لور شدی مونږه وجنو دا بيبي اتيا بنت مزاحم هغه اور وقالت مرات فرعونا وی قد دا فرعونا قررتو عین اللی و لکا دا بای اخوالی شی دسترگو زماؤ دستا لا تقتلو دلر موجنا کی دیشی ملو فیدرا کی او بنی سوزر را دزوی پا زیبان دی داولی دا فرعونا زامن لو خبا دیو نا نا مردو این ینفعنا او نتخذو حلدا وهم لا یشعرون او دیپو ہی جنا لكذا وجهتا ده ده وخلو ده فارا اغاى پا سعون و ما شمان اغيم لکل دي و ديخو پوئي ده نا واصباب وادو ام موسى فارغا اوگر زده ده مور ده موسى عليه السلام خالي ده غمنا یا بيقرار و یا لكي غم نو الله خوطا لكي شروع زده واپس کوما یا غا تبعي توربان بيقرار و این قادت یګینن نذیو لا تو بدی به چې کار کړل یو حال د دلارا لولا اربتنا علی قلبیا کته نه وراو تمونګه په زده دیوان دی دا پارا د شیداده یګین کوونکو نا وکاله تمور